Bera, Sendaiako Mendizolan kulturgunera horbildo gara, Endaiako antzerkearen Maiatza festivalaren 2018. edizioari buruz hitz eh, egiteko eta honetaz eh, mintzatzeko Nara eta Ogeli ditugu biak gorean kaixo, zer moduz? Egun kaixo. Bera, zaipatzen dugu, e, bueno, ba, endaiako bantzerkearen maillatza festibaren hogeita mesortzikarren edizioa, hilaren hogeita bostetik, hogeita sortzira iraganen da, hogei ikusgarri baino geio, e, bueno, programatu dituzote, bazen, e, ahortengo, e, bueno, ba, ekitaldiaren bere zituzunari buruz hitz egitera. Bai, aurten uh, uh, hogei bat uh, ikusgarri kompaini izanen ditugu ere uh, momentu importante hontan, guri urtean oso importantea da festival hori. Um, urte bat pasatu dugu ba, eraikitzeko festivala, hasten da programazioarekin, beraz beti bilatzen dugu horrekabat uh, formen aldetik, uh, antzerki, dansa, zirku eta musika orkestuko duzue, horriakere uh, umeentzat eta, eta alduentzat diren proposamenak hizkuntzen aldetik ere bai euskara hizkuntzarik ez edo frantsesez edo behesti hizkuntza kisaiten aldiren ere festivalean beraz hori begiratuz gero eraikitzen dugure dugu programa eta ostrialan la rumba taigandean horrek hori bilatzen dugu denontzat uh, festa bat eraikitzeko eta hasteko berezitasunetan ostrialean be, momentu alaia eta, eta jai bezala hasteko a musikarekin eta gelo izanen dugu adibidez lepetitat tro depenen sorkuntza begia eta esttrenaldia uh -huh. uh, kalean mu ikusgariarekin eta hori izanen da momentu importante bat Konpainantzat ere uh, biltzen dute hori eta festival gure festivalean e zaitea uh, aukera maite dute eta badituugu beste batzuk ere uh, egunean zehar fean adibidez bizi faktoria edo batxarte izanen dira esttrennaldiak ere festivalean horurten. Uh -huh. Beraz uh, berezitasun horiek importanteera, dira emengue kompainian eta gero badugu dugu bat proposamen, uh, kompainiak eskuin eskerrean aurkitu eta ikusi, eta gero maite dugu biltzea bilzea guztioieken daian, eta plase garen Bueno, berezitasunak aipatzen ditugula, badaudela bestelako berezitasunak ere, eh? inguru, inguru giroarekiko, ba, festival jasangarria izanen da, aurtengoa, aurtaz, festivalaren bueno, ba, arrasto ekologikoa, eh, morristiari kaso egingo zaio ez da. Bai, hori da, aurten ere elkarlan bat egin dugu txik-tsak eta haiek ba, autobus gehiago proposatuko dute festivalaren zat, hori erra nahi du, este osoan ukanen ditugu em, ordu normalak, orde, autobuseko ordu normalak, eta gero beste batzu gehituko dituzte, e, ostiralean eta larun batean, gauean, batez ere, kasik gau arte, eta gero igandean, arratxean ere bai, kasik zazpiak arte. Beraz, bai, gomendatzen dugu publikoari posible bat duzue e, oinez, txirrindulez, trenez, edo batez ere etortzea eta autoa etxan ustea, edo bederen e, nola esan. Ez bakarrik autoarekin etortzea pertsona batekin, ez hori bai garrantzitsua da. Hago hmm. dugu, bueno, ba, e, programazioari esker, eh, sorguntzatu Bitartekaritza egonaldian parte hartu dutenain bat ikus jarri eta proiektu ikusi ahal izango direla, ezta. Bai, hori da. Aipatzen aldugu batez ere Pisti Factoria ideien laborategiaren proiektua, martxoan ukand ditugu Hendaian e, Bitartekaritza egonaldi batean eta momentu hortan hiru taldeekin lan egin dugu, eh Borderline akelarren eta etchepare lizeoan lan egin dugu, beraz or, topaketa horietan e, elkartuira abistan lekin eta pixkat endaia ipatu haien e, or, oroitzapenak edo sentsatzioak ez endaiari begira eta ba, e, lekukotasun horiek ikusgarrian izanen dira. Izanentan ahsketa bat, bai fikzioa eta bai realitatea. Beraz, e, Ikusgarri hori deskubritu nahi baduzue, kasu eh, reservatu behar daz eh, badira leku gutxi Fe, uh -huh. em, ikusgarri horrentzat badira, badira bi emanaldi eh, larun batean. Uhum. Eta goratuko dugu estrenaldia, bueno, ba, e, festival honetan ematen izanen dela. Hori, daiparraldeko estrenaldia, eiai, e, festivalen izanen da, bai batxarte konpainarena ere bai, bai tugu bi estrenaldi bai. Oso ongi, egoazen, e, aurtengo egitara guari boruz hitz egitera, hogei, kusgarri baino ongei, programatu egitu zote, guztiak ez ditugu aipatuko nozki, baina, goli, e, ez dakite, azpimarratzeko, zer esango nuke Azpim ratzen baditut, ba euskaraz izanen diren proposamenak adibidez, bebi adanik aipatu ditugu faktoria eta batxarte, batxarte igandean da, eta hori da danza, gehi, testua edo antzerkia pixka bat ere bai euskeraz, hori da Eletako kompaini bat. Higandarratxalean. Estrenaldia ere, bi horiek bereziak dira guretzatzen eta karrikan plataforma batean gira endaian beste programatzaile batzuekin, berezik egualdeko programatzaileekin eta elkarrekin behurtero hautatzen ditugu proiektu batzuk eta horiek biak dira barnean eta guk laguntzen dugu sorkuntzan eta bukaeran difusioan ere guretzat festivalean horiek dira bereziki karrikan proiektuan sartzen eta horreko hastean lehioan eskartzen estrenatzen dute, edo auk estrenatzen eta endaian da zinez oien zaterea publikoarekin konfrontatzeko momentu importante bat. Gero Euskaraz ere badugu txoborro magoa uh, iganderatxaldean ume entzat bereziki, xai urtetiko iti eta horien badugu magu bat uh, bizkaitik etorri eta uh, horiek dira uh, Euskarazko proposamenak adibidez, gero beste kompaini bat zubaditugu emengoak kuka idantzat taldea adibidez eta gero piskat durra eta nahi nuke bere zitasun bat egin ere beste proposamen batekin da um, uh, okto konpainiren uh, ikusgarria lebebu pole batar du batar batar. Hori uh, uh, oso ikusgarri um, polita uh, gogoatzeko ikusgarri bat feminismoan sartzeko eta bat. dira zazpin uh, eska gazte uh, sh, um, aien lehen txorkuntza mundatzen aktore behiak eta musikariak. Eta ateradirenetik aien, uh, aien ikasketatik haxidira uh, be, pentsatzen zer egin neskak izanki be, beti proposamen bereziak zituzten antzerkian ez zuten ez mutilien uh, paperak bete edo lako gauzak. Hor duan, sortu dute ikusgarri hori eta ikusgari hori da uh, pasatzen da Londresen Shakespearean garaian eta esmatzen dute, ea Shakespeare aizpabat bali mazuen eta bera aizpak, bera baino uh, ezagunago uh, biakatu bali mazuen. Eta hortan uh, asik urgarria baditugu ba baigogoatzeko ba uh, iriegiteko edo pentsatzeko eta biarramunean, hori esker biarramunean badugu topaketa bat kompainiarekin. Mm -hmm. uh, alde bat, asieran badugu antzerki eta hilera bat, hor bat igandean eta, eta um, uh, ordubietan izanen da topaketa bat konpainiarikin. Mm -hmm ba joan eh? ikusten dugu bueno, eskaintza oso oso dela oratuko dugu bueno ekitarago osoa bai esku horriak atera eh e, bueno a fisikoki liburuzka fisikoki jasotzeko bueno, bai turismo bulegotik herriko ethetik hainbat herriko hainbat eh, lekuetatik pasatze besterik ez dago edota baita ere webgunearen bitartez inform herriko etheko webgunean bitartez adibidez informazio gustia bertan dago sarrerak baita ere aukera duzue eta gero esango dugu bueno Kozarri batzuk e, bueno, e, ordaindu behar dira, beste batzuk e, doainik izango e, e, ditugu, baina kultura saso jarri detza. Charartelaren bitartez, hau urte osoan zehar eskaintzen du zutena, bueno, bate tarifa merkeagoa e, izanen da ba, festivaleko ordainpeko ordeinpe, ba ekitaldieninttzeko ez Bai hori da esan duzun bezalagu daukagu gute gogaraera hoge ikusgarri, baina badira lau txartealdegiarekin bi pagaturik eta bi urririk. baina erre reservatu behar da bai edo bai. eta pagatzeko gugo daukagu. Ama bi euro tarifa normala, 6 euro tarifa apala edo lau euro aurren zat. Bagatzen alduzu edo euroz edo eskuz edo pazkultxug epidez zere bai. Eta... zer errar nahi nuen... Berkatuzur... zornola bueno. ezen zure... Ah, bueno, Arpidetzat txartela baina hori no, esan bai. duzuzuk. Zein dira ikusgarria La Mondial gaitzeko? Abai, eta em, infogarrantzitsu bat, em, jakindugu duela gutxi, ikusgarri batentzat erreserbatu behar da. Hori ez da markatua e, programan, da La Mondial Generalen ikusgarria, e, larun batean, bai, bi emanaldi, bat bietan, bai, zazpitartitan, hori urririk da, baina erreserbatu behar da ere bai. Mm -hmm, hori, akarrantzitsua da ba, errez erbake egitea, aurrik ospen arekintzue baitaren lan egiteko, eta baitare, ba, bueno, e, bai e, antzerkitaldea berez, baita ere eskatzen duelako, azken finea obrarako. Hori da, errez erbatzeko posiblio daukazue edo mendizo edo e, interneten bidez, esan duzun bezala, edo ba festibalean, harreran e, infogunean. Bueno, ba, hozongi, ez dakit zerbait geitu nahi duzu edo gelditzen seguna da jendean oskia animatzea beti bezala, ez da? Jendea egur guretzat guretzatzea importantzia dauka eta Eurubilduko eta, gira denok gaztelu zahen, zahera hori um, ospatzeko festivala eta gara gozatzeko antzerkiz eta bax. Ba, hozongi, gozti horrekin gelditzen gara, mi biei, eh, kurean izatagatik. Mi eskera jo. Mi esker.